L'activitat del circ no es concentra només en Genís i Circus Art Foundation no es dediquen només a fer un festival del circ que té la repercussió que té i que tots coneixem a Figueres sinó que l'interès perquè el circ toqui ciutat, toqui territori toqui que sigui a prop i s'apropi a tothom de, al màxim possible de la ciutadania de Figueres. Per tant, totes aquestes activitats Uh, fan que el Festival del Cirque sigui, tingui aquest plus en encara més uh, d'integració a la ciutat, de participació i bé, com ara us explicaran doncs, uh, tots les entitats i associacions doncs, i, i empreses com aquí el nostre, que avui estem fent la roda de premsa, doncs que s'involucren per donar aquest, aquest uh, plus de més a més al Festival del Circ. per tant, sense més preàmbuls Genís Bueno, primer de tot gràcies d'haver vingut d'ara al festival no us mereixerem ja gaire més <laughs> perquè no, és veritat que el festival té, té moltes branques el, us havíem presentat doncs, a, a l'octubre una mica l'estructura general la setmana, avui fa just una setmana us varen presentar gairebé tota la programació eh, falten encara un, un parell d'atraccions que estem acabant de, de polir els, els últims detalls de, de contractació però com deia José María el, el festival, sobretot des de l'any passat ha volgut vestir-se d'un seguit d'activitats paral·leles molt important i que el que acaben definint és que nosaltres no, no, no hi estem d'acord o creiem que no és cert que un festival és una festa major i punt un festival a banda de, de l'espectacle i de l'oci eh, ha de portar quelcom més en el sector ha de dir quelcom més l'ha de sotregar, ha de fer-lo avançar i en aquest sentit Eh, a banda de que nosaltres ja el fem avançar com a espectacle amb números mai vistos a Europa el fem avançar també des d'un punt de vista eh, de... cultural sobretot el, el circ com sabeu és podríem dir la germana pobra de les arts escèniques encara massa vegades en, en administracions no depèn ni de cultura i per tant eh, molt sovint doncs, és, és vist, com un simple divertiment o, o element lúdic més no? eh, més en el nostre país que malauradament el, el circ està estigmatitzat massa sovint com per espectacle per infants aleshores les, les, aquest cicle de, de més de 20 activitats paral·leles a l'entorn del festival gairebé totes sembla que totes menys una que és l'actuació del David Larible són gratuïtes eh, el que fa és eh, expandir l'epicentre del festival que és el, a la Carpa doncs que la seva ona expansiva irredi per tota la ciutat eh, reivindicant això no? que, el, que el circ és una manera de comunicació entre les persones de diferents universos i és un art escènica més. Creiem que bé, fa uns anys es va portar a terme una significació important sobre la dansa i que el circ malauradament doncs, encara no l'ha viscut Bé, el... queda clar que i és molt lògic que quan el festival ha volgut que el circ s'acosti a la cultura per tothom, ho faci a través de l'ajuda eh, amb altres agents culturals de la ciutat eh, agents culturals amb molta més història que el festival i per tant eh, molt més arrelats que el festival i eh, el festival que ha volgut i, i s'han deixat molt amablement és eh, veure de l'experiència d'aquests altres agents no? i per això hem volgut doncs, eh, avui que estiguessin en aquesta roda de premsa perquè cadascun d'ells que cada vegada s'estimen doncs, eh, més el circ i, i cada vegada doncs, ens ajuden més i, i fins al punt doncs, de que eh, aviat ja no ens caldrà organitzar cap activitat paral·lela perquè ja tots s'estimen doncs, eh, les tiren endavant de manera totalment autònoma a vegades doncs, pugui investir aquest programa una mica això és la voluntat dels amics del festival de circ i aquí doncs, tenim part de la Junta amb en Josep Bais, la Marissa i, eh, i és el que em preté des de l'origen del festival a poc a poc amb altres agents culturals de la ciutat i dir-vos bueno, que, que la següent activitat eh, és demà passat que és el 21 de gener a dos quarts de buit que la farà Joan Manuel Sol Villa que s'excusa no, no poder venir potser arribar una mica tard si pot però he que fa i ara m'encarregar el marron fa uns mesos de que investigués al voltant de les relacions entre circ i còmic és un expo que tot i que s'inauguri coincidint amb la conferència Uh, ja us dono una pista i és que ja està gairebé tota muntada o sigui que si voleu imatges i us acosteu a la biblioteca doncs les vitrines i tot ja està instal·lat el... i bé, jo el que ara voldria donar pas a doncs, uh... El, el, el, amb ells perquè us facin cinc cèntims i cinc pinzellades d'aquestes expos que teniu ja una mica també més en detall o sigui, la, la Dolors des del primer festival es va sumar a eh, totes aquestes activitats amb la seva galeria primer va ser el, el Joan Solís Ové l'any passat eh, després va, va no venir no, després la Font Fon, i després va venir en, Ai, en Sabat, perdó. Ja ja va Sabat. Sabat que era mai... Maria Ava, ja l'hem passat a Miquel Ribot, Ribot, que havia fet fotografies les dues eren dibuix i pintura la primera era dibuix de seguit amb i Charlie bueno, Rivel per mi va ser una... era molt gran no? de seguida que em va venir a parlar i a dir-me si m'hi volia sumar sense cap dubte vaig dir que sí i la primera exposició va anar superbé, a més, ja la primera va venir tanta gent de fora que deia bueno, és que gent de l'estranger que entrava a la galeria a veure l'exposició, dius, realment el sic mou amb molta gent i gent que de, de fora, la gent d'aquí que venia les, dius, ostres, pues i entra més gent de la que cal no? de la que entra normalment llavors després van presentar en Jordi Sabat que també feia, feia pintura ell era en pintura l'any passat van fer fotografia que eren fotografies del circ que havia fet en el festival del segon any, en Miquel Ribot i aquest any és pintura, cal dir que també hi ha molta gent, inclús com a voluntaris del CIR, gent que ajuden i que busquen i que troben pintors del CIR perquè no és fàcil trobar gent que faci coses ben bé específiques del CIR i que hi ha molta gent que te van donant informació i mira, doncs pues he trobat això que et pot interessar o com a mateix, aquest any voluntaris ja parla de l'any que ve o sigui, ja mirant l'any que ve i aquest any el que els presentem en Jordi Urbona és de Puigcerdà i diu Ripoll i ell fa pintura però acaba comença treballant amb textures en el taller i després puja a dalt al seu estudi a l'ordinador i acaba fent les obres. Són unes obres que realment són màgiques, vull dir, és una serà una exposició molt màgica, no vull dir gaire res més perquè vull que vingueu tots en allà i que pugueu, pugueu impregnar d'aquesta màgia que ens han deixat les seves obres, són 12 obres estaran impreses en paper i amb tela o i bueno, espero que, que us agradi que, que vingueu i que passeu tots a gaudir-la, que us agradarà molt inaugurarem el dia 14 serà un dels trets d'aquests de, de la sortida una mica abans i inaugurarem el dia 14 a les 8 del vespre i després l'exposició es, es podrà veure fins al dia 31 de març o sigui, després durarà més temps i llavors, durant els dies del festival del circ, les, les hores que hi ha gent de fora, de l'estranger, que omplen la nostra ciutat i tot, tothom podrà estar oberta totes les hores i, a més a més, a hores convingudes, també. No, no, no, ara. Sí, només dir-vos que el, el, el Jordi Ron, que nosaltres vàrem descobrir quan va exposar a Girona, per no, no, sí. a per a obra, eh, vèiem que era una, un imaginari no? molt proper al món del circ i quan vàrem seure amb ell no teníem la pretensió més que presentar el que tenia fet, fer però, però resulta que ens ha sorprès creant 12 obres de gran format especialment pel festival de circ, no? o sigui que és tot una sèrie que ho ha fet tot expressament per aquesta exposició, o sigui, eh? dius, no i sí, nova que, que ens ha sorprès molt gratament perquè és clar l'estrenem aquí Figueres i, i en aquest mar no? més és un artista que té obrat exposició Colònia, té fora per Espanya, per tot Espanya i a fora a l'estranger també ha exposat és un artista molt cotitzat i, i en allà eh, tot el que és a Ripó i així ha guanyat premis i surt vull dir, mitjans de comunicació eh, molt, molt sovint perquè vull dir, és molt requerit, també és un artista molt, molt interessant el... Nosaltres, bé, bueno, els que ens coneixeu sobre la nostra dèria que tenim per tot el paper i llibres i des de que el festival va començar el que vàrem voler fer, bé, bueno, doncs és molt senzill des de la Fundació i és que els llibres alguns que tenim duplicats i si res més no tots sí. els que la Fundació edita directament doncs de poder començar a bueno, fer créixer una miqueta al fons de circ de la nostra biblioteca, de manera donc que com que nosaltres a la fundació eh, no podem doncs eh, tenir personal perquè rebi i més enllà que l'investigador especialista que ens ve visitar doncs a vegades doncs hi, ha, hi ha gent que bueno, té un interès general sobre aquest tema i, i vàrem veure que, bueno, que, doncs que, que la biblioteca ens obria les portes i que començar a poder fer un, un fons més ampli doncs, eh, també era un cop més que el circ s'acostés a un dels agents culturals segurament aquell on més persones hi passen al llarg del dia Vull dir, jo sempre quedo esperbarat de veure l'èxit diari que té la biblioteca i, I llavors doncs, eh, això d'una banda, diem, la, la, la, la conèixer la Nati que, que ens va obrir les portes en el seu moment de l'arxiu quan nosaltres fèiem la investigació de Figueres i el circ i, i la biblioteca té un fons molt bonic de, de cartelleria antiga de circ tal és així que vull dir, després de la investigació va donar lloc a una exposició virtual que encara avui està penjada a la web de, de la biblioteca i després, eh, diguem-ne, aquest eh, bonfei, aquesta gentilesa de part seva i també conèixer en Joan Manuel Soltevella i la seva passió que tots coneixem també pel tema dels còmics doncs varen veure que finalment era un, era un tema més, una branca més d'aquestes del circ eh, altres anys recordeu que n'hem ensenyat d'altres, no? el circ i la filatèlia, el circ i el cinema doncs el circ i el còmic mai històricament a l'estat espanyol s'havia estudiat i li vam llançar a eh, la primavera de, de l'any passat aquest repte per ens en Manel i llavors que, que aquest repte pogués eh, donar lloc com a mínim eh, a dos peces d'aquest festival. Una exposició que vam estar ràpidament d'acord que l'espai més idoni doncs era sens dubte la biblioteca i una conferència que és fruit de la seva investigació sobre aquest camp que tindrà lloc d'aquí doncs, un parell de dies llavors deixo que la Nati ens en faci dos dues pinzellades Bé, jo agraeixo doncs, a la Fundació que sempre ens ha donat llibres dels que ha editat per engrandir el, el fons relacionat amb el CIR després també des de la primera edició que vam dedicar les hores del conte a buscar quanta contes que realment tractessin al CIRC i continuem amb, aquesta, amb aquestes amb aquests actes amb aquestes hores del conte dedicades al CIRC i aquest any doncs, acollim aquesta exposició d'en Solde, que la trobareu a la planta zero de la biblioteca, on està distribuïda en 5 vitrines. A més a més hem fet una selecció de les portades d'aquests còmics que els hem penjat en un pintarés, que ja el trobareu públic a hores d'ara, hem fet una selecció. Us convidem a venir dimecres a, les, a la conferència que deia en, perdó, en Janís. I també en, en Manel Soldevilla farà una visita guiada en els còmics aquest mes de febrer que ja ho anunciarem em sembla que aquí no hi surten el dossier farà una visita guiada i explicarà tots els còmics aquests de Ripi Zappe, Els pallassos de la tele i diferents còmics que s'han anat editant a l'estat espanyol des dels anys 60-70 en... tots aquests còmics són tant de la Fundació Circus Arts Foundation, com de l'arxiu d'en Ramon Bec com de l'arxiu del mateix Juan Manel Sol eh? no hi ha fons de la biblioteca la biblioteca el que té és doncs, el llibre modern que ha dit a la Fundació o després de la sala infantil nosaltres tenim seleccionats els llibres els, com, els contes que tracten de circo tenim seleccionats i els separem cada any durant les dates del festival i ja està, simplement us convido a passar per la biblioteca i veure l'exposició una altra exposició és el que voldria que, que us en parlés en, en Martí de Costa que és qui bueno, s'encarrega també d'aquest col·lectiu de fotògrafs d'aquí a la ciutat que es diuen Viafragma bueno, Bon dia, disculpeu que estic una mica arregladat bueno, eh, Com he, ja podeu veure en el catàleg eh, he col·laborat eh, en diverses ocasions amb la Circus Foundation amb en Genís i amb en Joan hem parlat algunes vegades i en una d'aquestes converses en que tenian centenars sí, o, o milers de fotografies de la pista dels artistes, però que els hi faltaven fotografies del que passava de, de darrere del circ, no? I doncs vaig agafar l'idea i ja vaig demanar-ls i em vaig llençar aquestes fotografies, no? Un mica el títol, eh, Fotos de circ entre parèntesis, què vol dir? Son fotos de la direcció del circ o de dins del circ o de darrere del circ, no? Bueno, poder veure els que estan venint crispetes les botigues, el jurat o, o per exemple a la sala VIP que allà, allà on hi ha el jurat que decideix els premis hi ha una certa tensió i després es veu eh, l'alivió d'en Genís quan ja tot ha anat bé i tot s'ha decidit no? això ho he captat amb algunes fotografies no? Val a dir que tot el que me'n demanen sempre és d'avui i però havies d'entregar hi no? I, i, i bueno, eh, estic molt content de poder-hi participar. També estic molt content de haver sigut l'impulsor que també la CATE, eh, amb la seva junta, estan obren el seu espai a, a, a través del CIEC, no? Vull dir que, d'alguna manera, tot Figueres eh, respiri aquesta, aquesta atmosfera, no? També vull ajuntar que amb el, amb el meu soci i company Josep Serra, eh, amb diafragma, hem organitzat una xerrada de circ per al dia 21, 21 de gener, perquè durant el festival ja hi ha prou coses, s'ha de fer la setmana abans per, perquè eh, els fotògrafs tenen feina. No? I aquesta xerrada serà de, de les fotografies de circ d'un especialista. No? Jo, jo sóc un apassionat, però aquest senyor és un especialista en fotografia de circ. Bueno, fins aquí dius que hi passeu i aviam si us agrada i, i gràcies a la Fundació Circus Foundation per convidar-me. Eh, moltes gràcies. El, el, us volíem també bueno, eh, fer-vos adonar-ho des de que va acabar el festival anterior o i sigui el tercer mm, aquestes activitats paral·leles ens han permès no, no perdre el contacte amb la ciutat i tots recordareu el, la mostra de flors que se'ns va convidar doncs, a que l'anterior edició eh, fos sobre el tema de, del circ i que va ser un, un èxit inimaginable dir, van passar més de 18.000 persones en 4 dies o fins no fa gaire i me, eh, vàrem tenir la, la primera experiència de Delirium organitzada per Comerç Figueres i també un dels contenidors acollia una exposició de la fundació que estudiava els vincles entre Dalí I, i el circ. alesores o sí sigui que, que sí que el, el nucli gros de, de les activitats van al voltant del festival, però entre almenys entre el tercer i el quart el que s'ha pretès és que aquest vincle doncs no es refredeix ni es perdés. Per acabar amb les exposicions parlar vos en de dues més. una, és, la, és un, una pinzellada que volíem fer perquè quan vàrem tenir l'ocasió de contractar el David Larible eh, que molts pensaran que el cirque ens agrada especialment els superlatius i per això hi posem el pallasso més famós del món eh, però jo us demano que feu un exercici de Google i si el poseu doncs, eh, us, perquè no fer un acte de fe sinó que us convenceu realment de que avui parlar del David Larible és sens dubte parlar Mm, del, del Messi del circ vull dir, en, en tots els sentits en, en sentit artístic i d'aquest cachet però bé, bueno, bromes a part el, realment és l'artista de circ eh, més cèlebre que hi ha en aquest moment i volíem a través d'una exposició transmetre perquè perquè s'entengués realment el què representa el pes específic que té aquest artista avui en el món del circ ell va ser durant més de 15 anys l'estrella, el número 1 del cir més gran del món el circbarnum aquell de la pel·lícula del major espectacle del mundo i es va convertir en una icona per tots els espectadors eh, americans, Tan és així doncs, que a les botigues de joguines hi havia doncs, els ninos del David Larible, eh, els còmics, els llibres per colorejar etc. i això és part doncs, del material que tindrà aquesta exposició i quan torna a fer el Sal a Europa eh, i és italià doncs segueix sent està clar el cap de cartell dels circs més importants que hi ha a Europa durant força temporades del Ciro en Cali d'Alemanya, aquest any ha estat l'estrella d'un del, dels cirs de més prestigi que tenim, que és el Cir nacional suís de la família Quiní i sempre doncs, la seva popularitat doncs, va precedir no només d'una campanya de publicitat importantíssimes sinó també que genera doncs, tot tipus de gadgets des de doncs, tasses, bolígrafs, de tot tipus i llavors perquè la gent entengués no?, el que suposa aquest personatge i poderlo tenir aquí a Figueres com a única actuació a Catalunya doncs eh, s'ha volgut plantejar un enseguit de, de vitrin a taula i així en, el, en la mateixa entrada del teatre que els, els abans diguem, o, o final de la representació doncs la gent pugui veure mm, tot aquest material l'altra exposició que ens segueix permetent fer eh, un espai doncs, que ja es conegut per nosaltres que és la Casa Empordà, l'Escorxador és una exposició tan ambiciosa que fa que el festival l'assumia Uh, i en, en Josep Maria ho podrà corroborar l'assumia des de fa 3 anys i sempre ho intentàvem i mai ho aconseguíem perquè és logísticament uh, quelcom de molt complicat portar a Figueres el CIR miniatura més gran del món és una maqueta a escala 1.25 que va, és el fruit del treball d'un enginyer holandès durant 40 anys avui va, va, va morir aquesta, aquesta maqueta quan va morir el seu constructor va passar un col·leccionista alemany del col·leccionista alemany a un altre de francès i doncs, les converses amb aquest senyor que es conec de fa més de 15 anys doncs, han pogut fructificar com perquè per primera vegada en els últims 15 anys que aquesta maqueta no sortia de França doncs pugui estar aquí entre nosaltres és eh, un espectacle amb ell mateix si veieu les fotos i mireu eh, la proporció d'una persona us donareu de la mida d'aquest color són 50 metres quadrats és una superfície de 10x5 i és una maqueta, no és una maqueta idealitzada sinó que és una maqueta fidedigna a un dels circs més importants de la història europea és el Sir Glage en Josep que parla alemany perfectament, ho pronuncia sempre millor que jo això. <laughs> <laughs> llavors doncs el, el que fa és... Eh, realment veure a través d'aquesta maqueta el dia a dia d'una autèntica ciutat ambulant com eren aquests circs de principis del segle XX el circ Laich va arribar a Espanya l'any 1928 eh, procedent de França i la primera parada que va fer nosaltres va ser una de les grans activitats de la segona exposició universal que es va viure a Barcelona on van acabar hi passant eh, més de 250.000 espectadors era una carpa hipòdrom de 86 metres de llargada cada funció hi tenien cabuda més de 10.000 espectadors i eh, a la maqueta es pot veure realment doncs, tota aquesta aquest muntatge les pròpies caravanes eh, moltes d'elles estan obertes i es permet veure doncs, la vida del circ o sigui, hi ha la caravana escola, les caravanes tallers la caravana sastreria o sigui, la vida d'un gran circ que és una autèntica ciutat ambulant i en total estem parlant doncs, de, de 600 figurins 600 personatges 160 animals i 160 vehicles o sigui, tot en aquests 50 metres quadrats que és l'espai just sembla que la CEMAR ho fes a mida perquè és l'espai que hi ha entre les columnes eh, de la sala de la Casa Empordà El, hi estarà pocs dies del 19 de febrer al, al 2 de març i dir-vos que costa tant muntar aquesta maqueta com gairebé dies són necessaris per muntar un circ mitjanet vull dir, seran tres persones que estaran aquí nit i dia muntant Eh, perquè Déu-n'hi-do tota la feinada que, que suposa i que, bueno, com podeu pensar doncs per nosaltres és eh, una cosa molt esperada i que esperem doncs que tothom si s'hi acosti i pugui fer aquest circuit que al final es genera no? que de la gent que ens visita que va d'una a l'altra no? de la biblioteca, la Dolors Ventós i pel mig doncs, troben l'esforçador i s'hi atancen i puguin acostar-se fins a la catequística i així veuen el nostre parbós una mica el que vola el festival també és presumir doncs, de la ciutat on es fa el... no en teníem prou i a banda de tot això el, com ja és tradició el dia 1 de març, el diumenge del festival és un dia potent a nivell d'activitats paral·leles ens visiten molts professionals i també ens visiten molts aficionats i molts d'aquests aficionats són col·leccionistes i hi ha dos activitats que sempre fem el diumenge del festival al matí aprofitant doncs, la proximitat del centre de formació integrat que és la fira del col·leccionisme eh, i d'una banda i de l'altra banda <coughs> la presentació de, de publicacions en aquest any són tres un llibre editat a França especialment que és Figueres 2014 que és un resum de fotografies de... és <ríe> un resum de fotografies fetes per al fotògraf Ibon Carvínio i després el... és un festival especialment l'Arible perquè dona la sort de que l'Arible ha publicat un llibre i que no s'haurà presentat fins al festival amb la qual cosa hem aconseguit doncs, que també es presenti aquí a casa nostra i un dels eh, diguem, espectadors més asidus i entusiastes del nostre festival és un gran novel·lista que és el Ramon Pernas i tot i que és una novel·la que ja s'ha publicat i s'ha anat presentant per tot Espanya l'any ja, passat va guanyar el, el Premi Azorín que no és poca cosa i llavors doncs, eh, com que sempre venia al festival doncs, li han volgut convidar a que formés part d'aquesta doncs, jornada de presentació de llibres com per tercer any hi haurà el concurs d'aparadors organitzat per Comerç Figueres i que cada any doncs és segurament dels concursos d'aparadors que es monten al llarg de l'any doncs el que acaba tenint més èxit i poder de convocatòria, creu que això del el circ i, i les botigues fan bon casament i el, per, per per segon any que ho diem, i tercer o quart que ho fem perquè les bones obres bueno, ara sembla que estem en un moment històric que s'han d'explicar, a nosaltres no ens agrada dir-les però bueno Eh, almenys en diem algunes de les que fa el festival una d'elles és eh, que el que no puguin anar al festival el festival pugui anar a casa seva i per això doncs, el dilluns i dimarts de la setmana del festival hi ha un seguit d'atraccions les que logísticament és possible que es desplacin van, eh, fins ara anaven a l'antiga presó ara seguiran anant a la presó però aniran a la nova i unes altres van a la Silvia Llonga l'actuació la, de la Silvia Llonga doncs, ens ajuda a coordinar-la al eh, Rotari Club i amb la presó doncs, eh, ja fa força anys que hi col·laborem i sempre és una activitat que, que té molt bona acollida igual que l'any passat i per tercer any el primer número a arribar aquí a casa nostra el convidem a que faci el tret de sortida del festival al pati d'armes del castell de Carmençó nosaltres vam néixer, diuen, en la que és la fortalesa més gran d'Europa i almenys ens hem quedat enamorats de la que és la més petita i una de les activitats per a vegades la primera que es vam presentar va ser la del David Larible que és aquesta actuació extra que es fa a més a més del festival i... Bueno, el que volia abans de donar la paraula doncs, a... altra vegada al nostre regidor de cultura és que el... qui va inaugurar aquest cicle d'activitats de... que va ser en Josep Valls doncs eh, els que no van poder venir el divendres no us excusem però us perdonem doncs eh, us, us faci dos pinzellades de què va ser jo <ríe> No, no, no pensava pas dir-ho perquè costa molt això sí. això costa molt però res, vaig fer vaig explicar la meva història i el circ que la primera vegada que vaig entrar en una carpa de circ, ja tenia més de 50 anys o sigui que sóc un convers d'última hora però el 1956, al meu poble va venir una companyia húngara de circo i variedades d'aquests que portaven una cabra, una mona i una noia que cantava si Sigonei i, i va ser el primer espectacle de circ que vaig veure gratis perquè el vam veure, com que jo estudiava per cavallar i no podia anar al circ el vam veure des del balcó, així amb els llums apagats de la padrina d'un dels seminaristes que érem en aquella època al poble aquell va ser que jo tenia 12 anys, llavors fins a 50 i llavors des de 50 fins al festival de l'any passat el tercer festival de Figueres o sigui que estic molt poc autoritzat a parlar de circ però en Genís em va obligar a que fes una conferència o sigui que no havia fet mai cap tampoc. i llavors doncs, vaig explicar tot això amb algunes extensions que, que diria una peluquera eh, doncs, amb algunes extensions personals i anecdòtiques que mira, vam, vam riure una mica al final i ja està els no no, també. Eh? i els figuerencs ah, i els eh, sí, figuerencs que són en, en Camus i en Corillera, i en Corillera que són dos figarencs molt importants en el, en el món del circ, que eren malabaristes, contorsionistes i fonambulistes. Un va fer la travessia de, de, de l'Ebre amb una maroma a Tortosa i llavors va, va travessar el Guadalquivir també amb una maroma, amb els ulls, amb una sac al cap, i llavors n'hi va haver un, aquest en, en Corillera, que va morir actuant amb un circ a Sant Boia Llobregat o sigui que a més a més de ser un figueran que il·lustre és un màrtir, un dels pocs màrtirs del circ i com en Genís va reivindicar que es tingués un record a nivell de ciutat d'aquesta gent jo també m'agradaria i doncs clar, això deu dependre del nomenclàtor i, i s'ha de parlar amb altres cercles que no són aquests i això és tot l'any que ve potser hi tornarem no? Bé, no? segur que sí el... una prova de que aquesta aquest xam d'activitats paral·leles funciona, és que fins i tot en neixen de manera natural com us deia, no? I per això sí que voldria que l'Antonio ja que ens acompanya ens faci cinc cèntims del que han preparat en el castell eh? Així, eh, per sorpresa nostra quan vàrem arribar-hi el divendres vàrem descobrir una nova exposició que no estava programa i que n'estem molt contents Bueno, bueno eh, Nosotros como nosotros no. Nos, nosotros la verdad es que el, primer, el recuerdo del primer festival del circo en el castillo nos ilusionó muchísimo pusimos la, de, la sede que tenemos que logramos a través del tiempo y a través de las ayudas del ayuntamiento y de demás instituciones a disposición del circo y se convirtió en el vestíbulo casi del circo puede decirse que fuimos los pioneros por distintas razones nos ha podido seguir en el castillo Pero seguimos colaborando con ellos. Entonces, eh, hay un artista en Figueras que se llama María Tor, que es una señora de, de 91 años, que es una pintora, además de muy buena, que tiene colecciones de pinturas suyas, que nunca ha vendido ni un cuadro, porque los quiere todos para ella, de, de artistas de circo. Eh, creo que fue una sorpresa para, para Genís el encontrarse con aquella con aquella aquella eh, serie de cuadros y la verdad es que ha quedado muy bonito y luego también tenemos un coleccionista de figueras que Julio Pérez, también es miembro de la asociación que también ha llevado unos cuantos mmm, carteles antiguos ha llevado figuras del circo y bueno, hemos puesto un granito de arena solo para continuar y para que el festival siga por el camino que hasta habrá tenido gracias pues seguro para abans de que que vulgueu fer algunes preguntes el, el José Maria us, us farà cinc cèntims de, del que és el tema de les funcions escolars Si fixeu-vos que aquestes activitats paral·leles tenen tres branques una que podríem dir més cultural l'altra que podríem dir més eh, social i una altra última que és la més de caràcter pedagògic perquè el festival també pensa i pensa molt en el públic del futur Bé, doncs, com des, del primer, des de la primera edició del festival, eh, vam estar treballant des del servei d'educació, ara parlo com a regidor d'educació, com viu de Barret, eh, de poder donar aquesta de que els nens i les nenes, no només de Figueres sinó de la comarca i cada vegada ve gent de més lluny, doncs també puguin assistir al festival de circ amb unes condicions... Uh, diferents no en quant a qualitat dels espectacles perquè evidentment el que no faran serà canviar els espectacles però sí, evidentment, en les condicions econòmiques i, i d'entrades de, i, de, i tot plegat. I, per tant, des, de, des del servei d'educació, ja des del primer de setembre, de les primeres comunicacions que fem és enviar totes les escoles les dates del festival i el lloc per poder fer les reserves eh, directament eh, amb l'organització del festival del circ. Per tant, aquest any eh, dijous i divendres hi ha dues sessions, eh, dos, tres quarts de deu, una sessió i a les 12 una altra sessió de les quals estan gairebé plenes. Falta un pris les de les 12. Però sí que val a dir que me van passar l'altrevia el llistat d'escoles que, que s'han inscrit, doncs cada any hi ha escoles noves, que es troben que un any no hi poden accedir perquè estan les entrades excedides i que cada vegada hi ha escoles noves i de més lluny també de les comarques de, de Girona per tant és un altre èxit del Festival del Circ eh, i un altre aspecte agrair eh, de que donguin aquesta possibilitat doncs, de que l'alumnat hi pugui accedir amb unes condicions específiques i especials per ells